Німо дивиться на камеру. Гаразд, тоді і скажіть, чи мрієте ви повернутися у рідне село? Адже це тимчасові труднощі, які треба перебороти. Із-за спини Федора висовується голівка Тарасика. Дядько Федір усе знає і розуміє, але не скаже. Марія саме ступила на стежку, що веде до Городищ, як зачула гул мотора і побачила, вихопився з села зелений танк, але на гумових колесах. Навчена задовгу свою дорогу із княжого Любича до Городищ, обережністю і страхом, що її можуть завернути, одійшла у ліс. Заховалася за товсті стовбури сосон. Чого було вивозити нас? Усе цвіте і зеленіє, як у княжому Любичі, берег, як килим, не столочений дачниками. Тихо, любо, тепла земля під ногами, тільки тут і жити. Бронемашина обдала її гарячим бензиновим гаром, сіконула піском з під коліс. Із вузенької шпарини на Марію зиркнули величезні. Моторошні й холодні скляні очі Не помітили її за сосною, слава Богу Не помітили, хай собі їдуть Для них зона, а для мене рідна земля Хай би швидше смеркалося, Щоб тихо зайти до своєї хати Вона захистить, прийме, зігріє душу Хай тільки стемніє Може й мавра чекає, народивши у хліві телятко Вийшла на галявину, що густо поросла Чорнобилем. Неподалік під Крутим берегом тихо плюскотіла річка. Над головою сплилися кронами сосни. Знала і любила це місце, але була тут давно, бо за літо його витерловують дачники, що ховаються сюди від спеки. Залишають головешки нічних багаті. Тепер зазеленіло, як тоді. Травень. Хрущі заплутуються у косах, Задрімаєш, А хрущ ворушиться, Шемрає біля вуха. Малий Сашко засинає, Ледь торкнувшись подушки, Але щоразу устигає попросити «Розбуди, як тато з війни прийде, Я хочу з його автомата постріляти». Городище вже відситкували перемогу. Два дні грала гармошка на Майдані, зараз автобусна зупинка. Гармоністи годували з руки, напували, що брав без перестану. Цвіли сади, стояла золота курява, збита танцювальниками. Ходила до гурту і Марія з Сашком. Танцювала до останнього поту. На плечі, на лице, на голі литки налипав піщаний пилок, і Марія поверталась додому знеможена, але золота. Наче вилита із бурштину Укладала Сашка А сама опівночі бігла до річки Щоб скупатися Щоб бути чистою, як прийде Іван з війни На цьому місці залишала свій одяг Тут під місяцем обтирала своє молоде тіло Грубим домотканим рушником Слухала річку і ліс І себе саму Ледве вірячи, що пережила Таку війну що Іван їй живий, що усе найстрашніше вже минулося. Тепер тільки жити, множити дітей і любити свого Івана. Того дня, у травні, Марія затіяла велике прання на річці отут під берегом на гранітному волоні. Ухорхалася, наклавши на рядно гору чистих фіранок, простирадив Іванових і Сашкових сорочок випрала все, що знайшла у хаті, наче війну змивала з усього. Прийшла на цю галявину і витягнулася на м'якому Чорнобилі. І, мабуть, встигла задрімати, прокинулася, відчувши, як хтось, дихаючи їй в лице, цигарковим духом схиляється над нею. Стрепенулася, побачила незнайомі чорні вусики. І що сили затопила долоною по чоловічий чоловічій щуці, скочила на ноги. А він сміється і качається на морішку. «Ура! Оце бачу моя Марія!» «Іван! Живий Іван! Ноги слабнуть, вона падає на нього». Галявина розгойдується під ними, як хисткий човен на воді. Шорсткі Іванові поцілунки, вуса колючі і лоскітливі водночас. Одлетів у кущі Іванів ціпок. Упокорена чоловічою ласкою і сп'яніла від радості, устила прошепотіти Іванчику. Медаль відстебнулася і кола мені шпилькою груди. А в лютому Настрітання уже гойдалася під сволоком хати колиска з Миколою. Гойдалася, як маятник годинника. Ой, Миколо, Миколо, у радості тебе зачала і легенько народила. Думала, найщасливішим будеш. А тепер хоча б кісточки твої знайти і поховати на нашому цвинтарі. У твого товариша Паливоди хоч могилка є. Зможуть прийти і поклонитися жінка, діти його, прийдуть Дмитрик і Ніна, якщо путніми виростуть у цьому навіженному світі. Де стільки всього наготовано проти нас. «Нами ж таки!» – проказала Марія в голос. Легко знайшла те саме місце, де лежала з Іваном у 12-й день травня 45-го і, уклякнувши на коліна, лягла на теплу землю, полегшено витягнувши своє кволе тіло. Побачила під кущем уже полинялу жіночу хусточку, обкидану по краях червоним хрестиком. Де ж я її бачила? Здається, в Олесі. Правда, в Олесі. Торік купила у лавці батисту, порізала його на носовички і обрубила хрестиком. Коли ж вона була, тутика? В цьому році недавно. Мабуть, коли діда ховали. Запхнула хусточку до кишені піджака, виперу і віддам онуці. Марія прокинулась від того, що хтось дихає їй в лице. Спокійно розплющила очі і побачила перед собою подерту мордочку пушка. Він радісно заскімлив, лизав їй руки, обличчя, качався в бур'яні, повзав до неї,